Розділ 5. Кроз'є. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 9 листопада 1847 року. Кроз'є снився пікнік на платі Пуспонд, і Софія, яка пестила його під водою, коли він почув звук пострілу, і зненацька прокинувся. Він сів у своїй койці, не знаючи котра година, не маючи уявлення, день зараз чи ніч, бо день від ночі зараз уже нічого не відрізняло, оскільки сонце, що зайшло цього дня, не з'явиться аж до лютого. Але ще навіть не запаливши маленького ліхтаря у своїй каюті, щоб подивитися на годинник, він знав, що вже пізно. На кораблі панували звичайна тиша і спокій. Безмовність порушували тільки скрипіння втомленого дерева і замороженого металу всередині нього. А ще хропіння, бубоніння та пердіння сплячих матросів і прокльони кухаря містера Дігла. А ще безупинні стогін, стукіт, тріск і плюскіт криги за бортом. І на додачу до всього жахливе завивання вітру, що скидалося на крик банші. Але Кроз'є розбудили не тріск, криги чи шум вітру. Це був постріл. Постріл дробовика, хоча й приглушений шарами дубових дощок обшивки, вкритих снігом та кригою, але поза сумнівом – постріл. Кроз'є спав майже повністю одягнений і зараз натягував на себе решту вдяганок. Залишався лише верхній одяг, коли Томас Джонсон, його стюарт, постукав у двері своїм характерним потрійним стуком. Капітан відчинив двері. «На палубі тривога, сер. Крузія кивнув. «Хто сьогодні на вахті Томасе?» На кишеньковому годиннику була майже третя ночі. Його пам'ять, яка зберігала листопадовий добовий графік вахт, підказала йому імена на мить раніше, ніж Джонсон вимовив їх у голос. «Білі Стронг та рядовий хетер, сер. Крозіє знову кивнув, витягнув з буфета пістоль, перевірив, чи він заряджений, заткнув його запасок і протиснувся повз стюарда до офіцерської кают-компанії, що межувала з крихітною каютою капітана по правому борту, а потім швидко попрямував через інші двері до головного трапу. Нижня палуба переважно темна цій ранній порі, за винятком жару довкола плити міста Радігла, але в кількох каютах офіцерів уже загорілися ліхтарі, коли Кроз'є зупинився біля підніжжя трапу, щоб зняти з гачка свою важку шинель і закутатися в неї. Відчинилися розсувні двері. З корми прийшов перший помічник Горнбі і зупинився біля трапу поруч із Кроз'є. Перший лейтенант Лідл поспішав униз по коридору з трьома мушкетами й шаблею в руках. Слідом за ним йшли лейтенанти Годжсон та Ірвінг, які теж несли зброю. Далі за трапом матроси невдоволено бурчали у своїх підвісних койках, але другий помічник рішуче виганяв під вахту, буквально витрушуючи сплячих матросів з койок і штовхаючи їх на корму, щоб поквапилися взяти свій одяг і приготовану зброю. «Чи хтось уже піднімався нагору дізнатися, в чому там річ, чому стріляли?» – спитав Крозіє свого першого помічника. «Містер Мейл, сер, сказав Горнбі. «Він піднявся нагору одразу після того, як послав за вами стюарда». Рувім Мейл був старшим по кубрику. Поважний чоловік. Білі Стронг, матрос вахти лівого борту там, на горі, вже ходив у море, наскільки було відомо Крозіє, на кораблі її величності Бельвідер. Він не стрілятиме по привидах. Іншим вахтовим був найстарший і, на думку Кроз'є, найдурніший з уцілілих морських піхотинців – Вільям Хеттер. Усе ще рядовий у свої 35, часто хворий, дуже часто п'яний і ще частіше ні до чого не здатний, Хеттер ледюникнув відправлення додому з дискобея два роки тому, коли його друзяка Біллі Айткін був списаний і повернутий назад на кораблі її величності Ратлер. Крозія переклав пістоль у велику кишеню свого важкого вовняного верхнього пальта, взяв у Джобсона ліхтар, обмотав обличчя шарфом і почав підніматися по похилому трапу. Крозія побачив, що на дворі темно, як в животі вогра. Ні зірок, ні полярного сяйва, ні місяця. І холодно. Термометр на палубі показував 63 градуси нижче нуля 6 годин тому, коли молодого Єрвінга посилали нагору зняти його показання. І зараз дикий вітрюган завивав поміж стовборами щогол, замітаючи перекошену заледенілу палубу рясним снігом. Виходячи з-під навісу, з промерзлої парусини, натягнутого над головним люком, кро'є прикрив обличчя рукою в рукавиці, щоб захистити очі, і побачив блимання ліхтаря біля правого борту. Рувий мейл стояв на одному коліні над рядовим хетером, який лежав на спині. Його кашкет та вельська перука злетіли, і крозь побачив, що йому також знесло частину черепа. Крові не видно, зате видно, як мозок морського піхотинця виблискує у світлі ліхтаря. «Блищить!» – зрозумів Крозія, бо його м'яка сіра речовина вже вкрилася кристаликами льоду. «Він ще живий, капітане!» – сказав старшина Кубрика. «Боже, милостивий, курва, твоя мама!» – бурмочав один з команди, що вже юрмилася за спиною Крозія. «Відставити!» – гарикнув перший помічник. «Я не дозволю лихослів, я твоїй матері! Говоритимеш трястя твоїй матері, коли тобі накажуть, Кріспе!» Голос Горнбі був чимось середнім між гарчанням мастифа і ревінням бика. «Містере Горнбі», – сказав Крозіє, – «накажіть матросові кріспу, чим швидше спуститися вниз і принести сюди свою койку, щоб перенести рядового хетера на нижню палубу». «Єссер», – відгукнулися Горнбі та матрос в один голос. Тупіць черевиків по палубі потонув у завиванні вітру. Крозіє піднявся на ноги і світив довкола своїм ліхтарем. Важкі поручні, де стояв на вахті рядовий хетар біля зледенілих мотузяних леєрів, були знесені геть. я знав, що по той бік пролому замети снігу і льоду спускаються вниз на тридцять або й більше футів, як гірка для катання на санках. Але більшої її частини не видно запеленої снігової заметілі і жодних відбитків на снігу в маленькому крузі світла від капітанового ліхтаря. Рувим Мейл підняв мушкет хетара. «З нього не стріляли, капітане. У таку хорделицю рядовий хетер не міг нічого побачити, аж поки воно не виникло просто перед ним», – сказав лейтенант Літл. «Що зі Стронгом?» – запитав Крозія. Мейл вказав на інший борт корабля. «Пропав, капітане». Крозія звернувся до Горнбі. «Візьміть якогось матроса і чекайте поряд з рядовим хетером, поки Крісп повернеться з койкою, а потім знесіть його донизу. Зненацька у світляному колі від ліхтаря з'явилися обидва корабельні лікарі – Педді та його асистент Макдоналд, останній легко вдягнений. «Святий Боже!» – вигукнув головний лікар, ставши навколішки біля морського піхотинця. «Він ще дихає!» «Допоможіть йому, якщо можете, Джоне!» – попросив Крозія. Він тицьнув пальцем у Мейла і решту матросів, щоюрмилася навколо нього. «Решта – за мною. Приготуйте свою зброю до стрільби, навіть якщо для цього треба зняти рукавиці. Вілсоне, візьміть обидва ліхтарі. Лейтенанте Літл, прошу вас спуститися вниз і відібрати не менше двадцяти дужих матросів, видати їм повне обмундирування і озброїти мушкетами. Не дробовиками, а мушкетами». Єссер, yes, відповів Літл, намагаючись перекричати ревище буревію, але Крозіє вже рушив уперед на чолі невеликої процесії, оминаючи кучугури снігу і парусинове шатро, що лопотіло на вітрі посеред корабля, вгору по нахиленій палубі на дозорний пост лівого борту. Вільям Стронг зник. Клапті його довгого вовняного шарфа, які заплутались в оснащенні корабля, несамовито шарпав вітер. Шинель Стронга, його вельська перука, дробовик і одна рукавиця лежали біля поручнів під палубною вбиральнею, з підвітряного боку якої вахтові матроси зазвичай ховалися від негоди. Але сам Вільям Стронг зник. Залишилась лише червона пляма на релінгу, де він, мабуть, стояв, коли побачив величезну примару, що сунулася на нього через сніговій. Не кажучи ні слова, Кроз'є помахом руки відправив двох озброєних матросів з ліхтарями на корму, ще трьох у напрямку носа, іншого з ліхтарем послав оглянути палубу посередині під парусиновим тентом. «Скиньте тут трап, будь ласка, Бобе», – сказав він другому помічникові. Другий помічник тягне плечах бухту свіжого, тобто ще не задобілого, каната з нижньої палуби. За лічені секунди мотузяний трап був скинутий з борту. Кроз'я почав спускатися першим. Тут на Кризі, у кучугурах снігу, навалених уздовж відкритого лівого борту, крові було більше. Її патьоки, що виглядали зовсім чорними у світлі ліхтаря, тяглися по той бік пожежних ополонок до постійно мінливих лабіринтів льодяних гребенів та торосів, швидше відчутних, ніж видимих у темряві. «Хоче виманити нас туди, сер», – сказав другий лейтенант Годжсон, нахилившись поближче до Кроз'є, щоб бути почутим у ревищі вітру. «Звісно, хоче», – погодився крозьє. «Хай там що, але ми все одно підемо. Стронг може бути ще живим. Ми вже стикалися з таким». Крозьє оглянувся. Крім Годжсона, по Мотуз'яному трапу за ним спустилося всього троє. Всі решта або обшукували верхню палубу, або були зайняті перетягуванням рядового хетера вниз. У них був всього лише один ліхтар, окрім Капітанового. Армітедж звернувся Крозія до баталера з броярнів, чию білу бороду вже набилося повно снігу. «Віддайте лейтенантові Годжсону свій ліхтар і йдіть з ним. Гіпсоне, ви залишитеся тут і скажете лейтенантові Літлу, куди ми пішли, коли він надійде з головною пошуковою групою». Передайте йому, щоб він заради Бога не дозволяв своїм людям стріляти по будь-чому, доки не переконається, що це не один із нас. Так точно, капітане. Годжсону Крозіє сказав. Джордже, ви з арміти Джим пройдіть ярдів 20 туди в напрямку носа, а потім починаєте рухатися паралельно до нас, на південь. Намагайтеся тримати свій ліхтар на виду в нас. Так, сер. Томе наказав Крозіє єдиному морякові, який залишився Юнзі Евансу. Ви йдете зі мною, тримайте свою гвинтівку Бейкера на поготові, але не знімайте із запобіжника. Єссер, просто котіли зуби хлопця. Крузія зачекав, поки Годжсон відійшов на 20 ярдів праворуч від них. Світло його ліхтаря ледь пробивалося крізь щільну снігову пелену. І потім повів Еванса у лабіринт застругів, ропаків і торосів, не випускаючи з ока кривавих плям на люду, які траплялися через кожні кілька кроків. Він знав, що затримки, бодай на кілька хвилин, вистачить на те, щоб сніг замів ці ледве помітні сліди. Капітан навіть не завдав собі клопоту дістати пістолі з кишені своєї шинелі. Менше ніж за 100 ярдів від корабля, коли світло ліхтарів на палубі корабля її величності терор, уже не могло пробитися крізь снігову заметіль. Кроз'є досяг гряди торосів – одного з тих великих нагромаджень криги, яку випирає нагору, коли під водою зіштовхуються і труться одне об одне та стоють з торчма крижані поля. Протягом двох зим у кризі Крозіє та інші моряки останньої експедиції Сера Джона Франкліна спостерігали, як утворюються ці гряди торосів, наче завдяки чаклунству здіймаються до гори з оглушливим гуркотом і скреготом, а потім простягаються по поверхні замерзлого моря, іноді рухаючись швидше, ніж біжить людина. Гряда була принаймні 30 футів за вишки. Валетенське нагромадження вертикальних уламків крижаних валунів кожен розміром з двоколісний кеб. Крозія рушив уздовж гребення, піднявши свій ліхтар так високо, як тільки зміг. Він більше не бачив ліхтаря Годжсона на заході. Ніде навколо терору не було прямої видимості. Скрізь снігові заструги, замети, гряди торосів і льодові ропаки обмежували поле зору. Одна велика крижана гора навіддалі в милю розділяла терор та еребус, і ще півдюжини менших бовваніли довкола в місячні ночі. Але зараз айсбергів видно не було, піднімалася тільки ця гряда торусів за вишки з триповерховий будинок. «Там!» – прокричав Крозія через вітер. Еванс підійшов ближче, підняв свою гвинтівку Бейкера. Пляма чорної крові на білій стіні льоду. Істота потягнула Вільяма Стронга через цю гору крижаних валунів, обравши майже вертикальний шлях. Крозьє почав здиратися нагору, тримаючи ліхтар у правій руці, тим часом як його вільна рука в рукавиці шукала тріщини і розколини для заморожених пальців і вже зледенілих черевиків. Він не мав часу перевзутися в шиповану пару, для якої Джобсон загнав у підошву довгі цвяхи, що давали щеплення на таких крижаних поверхнях, і зараз його звичайні моряцькі черевики страшенно ковзали на кризі. Але він побачив ще одну пляму мерзлої крові 25-ма футами вище, якраз під нагромадженнями криги на вершині гряди торосів. Тож крозьє міцно стиснув ліхтар правою рукою, буцаючи лівою ногою в похилу крижану поверхню, підважуючи себе на вершину і чуючи потріскування своєї задубілої на морозі шинелі. Капітан уже не відчував свого носа. Його пальці теж заціпеніли. «Капітане!» – гукнув Еванс із темноти внизу. «Мені теж лізти нагору!» Крозьє надто засапався, щоб могти говорити, а коли за кілька секунд перевів подих, крикнув. «Ні, чекай там!» Зараз він уже міг бачити слабке жевріння ліхтаря Годжсона на північному заході. Та група все ще була за 30 ярдів від гряди торосів. Балансуючи руками для рівноваги, сильно нахиляючись праворуч, у той час як вітер налітав на нього ліворуч, тріпочучи кінцями шарфа і загрожуючи скинути його з ненадійної опори, Крозія спрямував світло свого ліхтаря на південний схил гребеня. Там 35-футовий спуск був майже вертикальним. І жодних слідів Вільяма Стронга, жодних чорних плям на кризі, жодних ознак того, що хтось живий чи мертвий подолав цей шлях. Кроз'є не уявляв, як будь-що могло б спуститися такою прямовисною крижаною стіною струснувши головою і зрозумівши, що його вії й повіки майже змерзлися, Крозє почав спускатися тим самим шляхом, яким здерся сюди, двічі ледь не зірвавшись на крижані багнети, що стирчали внизу. Але нарешті з'їхав слизькою ковзанкою останні вісім чи близько того футів до місця, де на нього чекав Еванс. Але Еванс зник Гвинтівка Бейкера лежала на снігу, все ще поставлена на запобіжник. І знову жодних слідів у сніжній круговерті. Ні людських, ні будь-чиїх інших. «Евансе!» Капітан Френсіс Роудон Мойра Крозьє тренував свій командний голос упродовж 35 чи більше років. Цей голос проривався крізь ревище південно-західного буревію, крізь гуркід льодового шторму, коли корабель долав свій шлях Магелановою протокою. Зараз він кричав на повну потугу своїх легень «Евансе!» Жодного відгуку, лише завивання вітру. Крозіє підняв гвинтівку Бейкера, перевірив заряд і вистрілив у повітря. Навіть він сам ледь почув тріск пострілу, але побачив, як ліхтар Годжсона зненацька розвернувся до нього, і ще три ліхтарі заблимали на кризі з того боку, де був терор. Щось заревло недалі як за двадцять футів від нього. Так міг ревіти вітер, який знайшов новий шлях навколо крижаного ропака чи тороса, але Кроз'є знав, що це не вітер. Він поставив ліхтар до ніг, намацав у кишені і витягнув пістоль, зубами стягнув рукавицю, і в самій тонкій вовняній пальчатці тримав перед собою нікчемну зброю. «Давай, іди сюди, бісове поріддя!» – закричав Кроз'є. Виході, спробуй взяти мене замість хлопця, ти волосань, сраколис, щуройоб, сечо сьорб, виглядок гнилої гайгейтської шлюхи. Жодної відповіді, лише завивання вітру.